Гладенько, мав шовк, але під нею сталевий каркас. Для неї не існує напів тонів, тільки так або ні. Дар, який вона носить в собі, може існувати тільки в таких умовах. Вона ще не знає, як це погано для життя. Двадцять і сорок. Тоже серйозно. Між двадцятьма жіночими роками і сорока чоловічими уже вимальовується знак рівняння. Дві взаємодіючі риски із зворотними стрілками на кінці. Вона малює цей знак, вона плекає його, цей знак міст через прірву, якої вже майже не існує, та й вона змінилась. У неї гладко зачесане волосся, простає елегантна сукня, делікатні сережки крапельки. Від неї гарно пахне, майже так само, як від його розбещених пасій риб але вона вже упевнена, що набагато краще за них. Вона сильна, розумна. У неї вже є власний, а не книжковий досвід. І цей досвід нашіптує, що вони, як пишуть у романах, створені одне для одного. Це так само очевидно, як і дві паралельні риски у знакові рівняння в математичній аксіомі. Це очевидно для неї. Він залишається сліпим, він нічого не помічає. Його кар'єра йде вгору, часи змінюються, він нарешті стає потрібним, причому всім, і всюди. У нього необмежений вибір, і у цей перелік аж ніяк не уходить його старанна учениця. Вони зустрічаються рідше, тепер сама, каже він, ніби не розуміє, що вона завжди сама. Вона сама самісінька стоїть перед пустелею і дивиться у бік маленької крапки, що рухається за горизонт. А крапка – це він. Вона була потрібна йому лише для вправ. Тепер він дуже міцний, іде вперед не оглядаючись, а вона стоїть і дивиться йому вслід. А потім розвертається і йде у зворотному напрямку. Вона дуже і міцна. Вона витримає. Ось така вийшла прес-конференція. Маленькі перченята. Цього разу я розповіла вам чисту правду, Хелена посміхається. Вони більше ніколи не зустрілися? А як склалися їхні долі? Чи завжди мелодрама повинна мати хеппі-енд? А який вплив мають на творчість дитячі травми? Чи не здається вам, що ця історія досить банальна? Якби вам довелося дописати її, як би вона закінчилась? Зацікавлені слухачі хочуть знати все. Їх не влаштовує незавершеність. Що ж доведеться проминути 10 ба більше 15 років і продовжити так, на повільних хвилях часу і спеки хилитався черевом догори на серпень, літо мертва пора. Вона щойно повернулась з кінофестивалю, розла подарунки близькими друзям, прочитала черговий список справ на вересень, знову передбачалася якась поїздка. У гамір, метушню, на ярмарок марнославства. Ніхто не міг розірвати цього кола, ніхто. Аж ось одного вечора пролунав цей дзвінок у двері. Привіт, крихітко. Ватажок племені Майя. Підстаркуватий плейбой із джентльменським набором квіти шампанське торт. Запах від кензо. Окуляри. Від Долче Енгабана. Костюм від Габчука. Благородна сивина на скронях. Шоколадний голос. Привіт, крихітко. Награність, за якою криється страх отримати поразку. Пропозиція руки і серця. Банальність. Мило. Серіал для обивателів. Так, так. Заспокойтесь, шановні колеги. А вже ж Мило. Життя взагалі мило, спочатку затишне, полуничне, а потім жалюгідний обмилок сподівань, утрачених можливостей надії, сил, розуму, здорового глузду й пам'яті. Потім залишається тільки піна, мильні бульбашки. Хелені уперше закортіло подивитись на себе в люстро. Раніше на тій квартирі, звідки вона втекла, у неї було багато дзеркал. Але то було в іншому житті, у житті, що змилилося до піни. Тут не було жодного. Вона відчинила вікно і поглянула у скло. Те, що побачила, вразило не менше, ніж саме скло.